Egunan, Garai hau iaute garaia dugu, badu urtezon baizu, garai lotuak diren zerxnai ekitaldi berbizten ikusten ditugula, izan Santanti bate liberbertzimen du, kabalka da, tobera, maskara da, naiz eta azken haentzat ez den fenomeno begia,garazin baigogin makeean baionan eta nola ez Donna Paulen. Naiz eta gauge egun sasoinak ez diren ajuntargi. Garai hau eta pesta hauek negua eta neguak dakaen gauzatzak guzziek azken agur baten egaiteko paradak dira. gure baitan dugun zirtziralarren bidez. Tokia usteko Aro eder eta uzta handieri, eta bai neguaren ondotik uda egiten baita. Toki batzutan naantziak besteetan urte zuurte transmititzuak izan diren gure kulturaren aztanak berpizten direla ikusteak posten nau. Alde batetik, eta gazteean arteko loturak azkartzen dituela uste baitut. Baina susstut, gauge egungo gazteak beren identitatea euskal munduan oinagititu nahi dutela iduritzen baitza ut. Nortasun individual eta kolektiboa, kultura ohidura, ingurumen eta historiaz hots iragana zelikatzen dira. Bainaan iraganean ez egoiteko heeiarekin. Euskal kultura gurea da eta guk dugu atzokoa transmitituz gerokoa sortuko. Duela orte zonbait, dantzak ezagutu duen modernizazioaren maneran, tradizionalista izan daitekena gure ganatuz eta eguneratuz ditugu jito hauek luzarako atxikiko eta manera hortan, identitate kolektibo azkar eta propio bat garatzen segituko. Emazteak esku pilotan edo indariokoetan, Xantibate ostatu-zostatu, dantza tradizionalista, modernoari nahasia, bertso musikatuak, kantuak, euskarak, haue guziak frugatzen digute kultura ez dela finkoa, baina justuki, molda gajia dela. Ez dela iraganean izostua, baina geroa riso. Orduan, itzordu dosberdinetan parte hartu, libertitu eta kultura biziarazten segidezagun. Negua gibelan utzi, eta udari xo jari. Laster eta agur beruenak zirtzilei.